وبين النصر المبين دولة الاسلام قامت Braćom, draga kao što smo jutro spomenuo, gdje nek neko bude na manajuma, neko da dole kaže ovima, gdje makar zatvari draga sam. A ne bi bilo loše da dođu na versi, da nešto čuju? Ovo su kuhar i jet. Aha. Nekim budi jedno ti nije. da će vam pokušati, da predavanja budu raznogorsan u smislu, da imamo nekad edukativno predavanje, da nekad ljudje predavanje imalo odgojnu karaktera Ja sam za danas jedno predavanje, kada opet na jednu knjigu, jedan šir, koji smo dosto pažnji posećuju i Kor'anu i kur'anski. Znači napisao je knjigu kompletnu, u kojoj je komentarisao samo jedan kur'anski ajet i suri, u SMA ajet u kojem kažu Allah, je u me, Dan kada će se tajne otkrivati. Tako ćemo i danas svojati na temu, znači, koju sam ja naslovio komentar, a je ta dana razotkrivanja tajne. U smislu tajni, dan kada će čovjek polagati račun za ono što je bilo u njegovim grudima i prsima. Zašto, ću, moja draga, govor o ovoj tematici? Mnogo je razloga. Danas ako pogledamo ljude koji se deklarišu kao muslimani, možemo vidjeti da se u pogledu ove tematike dijelju tri kategorije. Imamo kategoriju ljudi koji kažu direktno ili indiretno, samo ti je vidi bitno majština. Kapicu nabaviš, iz izretlano, Gustiš brano i zabaviš nogavice, kupiš misak, pomogućnost da se može držati tudi ruke, I to ti je već samo, eh, čekaj što ne Svi drugi koji nisu, na tome su, eh, ili su novotari, ili su licevjeri, su tabuti, su dalalato, ali nisu na pravi put. Svakako to nije ispravljeno, a to ću lišava poslije dokazati. Imamo drugu kategoriju ljudi koji kažu, slušaj, ove, ovo ništa nije bitno. Bitno je samo vimi srce. Imo u vradu, nema u vradu, to ništa. Žena pokrivena, odkrivena, to ništa nije bit. Bitno je samo da ti čisto src. Klanja, neklanja, postoji i ne posti ništa, to bitva te bivije, te srce čisto. Ja kaže, naš narod kaže u starinsku, kaže, ko pjeva zdo ne misli, ja kaže vas da pjeva. U čisto srce, ja krisni, frulu, zapas. Svinam, pjevam, igra, manimam, ali je srce dobro. I ta skupina ljudi je neistila. Islam, pogotovo u sredinama, ja znam da je to teško, ali u sredinama u kojima dolazi do miješanja muslimana sa nemuslimanima, tada musliman ima jednu dodatnu obavezu da ima čak i bajska obilježja po kojima je prepoznatljiv. Zato ćete vidjeti naša stara ulema u Bosni kada je došlo malo do tog otvaranja, znači naših država i skidanja nikava i bacanja fesova, da je bila jaka rastvola kod naše izdajere u nebi smijeli u snima jednosti Šeširu. Sada to više nikoli ne se pominjali. To bilo tada aktivno, zamijenuti fest sa Šeširom. Zašto? jer je bila stvar za nevijednike prepoznatljiva da je se šešina, a se i fesor. Što znači, kad musliman stavi šešir, poisto vjetio se sa nevijednicima. Nažalost, to nama niko ne tumači neka dole, negdje. To sad samo bi moglo biti opis nekoga koga mogu nazati habljama. Ali tu nekad našoj leni bilo jasno, sto posto, da vajština, da su naši moslimani stani nosili široke hlače, čakšive, da nisu naši hlače na pijedlu, da su nosili fesove da su fesove da su nosili znači oko pojasa pojasa i kad su pil prepoznatljive žene su pet nosile nikave ili mahrame i tako dalje Tako da vraću moja draga islam naročito u vremenu da se muslimani izmiješaju sa ljudima koji nisu muslimani, onda dodatno pazi na tu dimenziju. A mi kontra shvatamo, mi shvatamo da tada treba što više se utopit. Ne, tada treba što više biti nepoznatljivi. Ne da me neko ne shvati i upat glavom uzi i sam sebe pravit ono guravu kada je spomenuta o hadisu, bedel samo garime. Čovjek sam sebi nametne velajka, evo prati jes teško, kaže, je tašno, sad osjetim šta znači biti gurbetog stranac. A vidim, ti si sam sebi nametno da si stranac. Budi pametan, budi mudar i pridržaj se i s nama. O, i sam sebi problemi. probleme. Odeš kod babe i razlupaš, kada se to hod, babo teba, onda zvizde. što sam so, kaže, ja iz slušenja s babom, ali, <laughs> <bravi>, dragi, <laughs> jes babom, bokser, odpasan, stomi mi nos, čovac. <laughs> I, I kaže, ali kaže, moram se strepiti u ime Allaha iskušenja. Ono I ti, Al ti je bilo, ono još nješto je ti drugo oko izgleda. Sam sebe gura iskušenja. ti bio pametan. Ponašao se kako treba i dođe iskušenje. Tada kaže, tamo će na iskušenju da mora. Al ti sebe hokineš u, u iskušenju i kaže, u Boga, mi sad moram sad urat džabavima Allaha. Al džabar to joj kaže, mi smo garivi sa islamom. Nijeli. Pokušaj maksimalno da islam približiš društvu u kojem se nalaziš. Pokušaj maksimum da muda, da budeš vlak, da budeš lijep, sve to. Nakon toga kad tuđi izmušenje kažeš, e, ovo je ono što ja nisam mogu izveći. Ali, po tim izgovorom dođem i kažem, pa, a, žena će biti prepoznati kako bude pod mahranem. Tu nema kompromisa, nikako. Muslimanka mora imat mahranom, mora izviš na ovicu pod mahranem. Ali to ne zabranjuje, ili čovjek musliman, da lijepo se s pita upita kako ste komšija, bio musliman, bio ne musliman, da mu daje liju, da mu pošalje tanje pite, da mu pogura auto, ko se pokvari i tako dalje. To ne zabranimo, ali ima nešto gdje se ne može popuštat dalje, to je islamski muslimanski identite, žena izlazi pod mahranom, umravi i završi na svaku. I zato kažem, zato ja danas govorim o ovoj e, tematici, središnji put između dvije krajnosti. Da čovjek kaže, vojština ne znači ništa, dobro je da se nikako ne razlikoviš, da te niko ne prepozna da si joj snima. A isto tako da čovjek ne misli samo, pustio bradu, skratio kapice odrukuo kapicu i gotovo. Svi drugi su na dalavecama, ja idem začetniti. Sad da ćemo militi, moja draga, o ovom momentu izgradnji čovjekovog gnevsa, čovjekovog imana, čovjekovog, znači, ponašanja. To nam je veoma likna stvar da ne mislimo da je samo islam veština. to doći, moja draga, u osnovi, glavna, danas smo to malo spominjali naš odrači, glavna razlika među ljudima kod Allaha je samo po imanu, po vjerovanju, po bogobojaznosti. Nikako po boju, nikako po nacionalnosti, nikako po državi, nikako po ugljivu. Ebu Leheb je bio Ebu Leheb, a onođa Allaho poslanika, krv njegova i krv Božji poslanika, isti. U džahednemu vječni, i tebe tjeda se uči Evi Lehebin do sudnjeg dana. Nije pomoglo što je bio blizu poslanika. Isto tako u nekom insano iz Amerike, možda i koji je crn svojim kožom, znači, ništa u to ne znači ako bude muslima, može da dođe do deređe i da bude sakoslavnikom sredeosu. To je savšenstvo vijelje. To je savšenstvo vijelje ga ću Ali osnovna, ovo, ovo želim ovdje akcent, osnovna razlika i osnovna pravila po kojima se ljudi vredniju, kod Allaha jeste ono što je u srcu. Gdje je? Kufr, gdje je gdje je Islana, glavnica Islana u srcu. Sad ja vam mogu dovesti 5 ljudi, ljudi i sve ljude dovesti koji su s bradom. Jedan ljudi je pustio bradu snikaru, neki ne. danac, ne dvijedni čakali na bradu. Danac, ne dvijednik i snikar, ali pustio bradu zato što je tu ovočila ljudi ko Picasso. Znači, gdje je razlika? Razlika je između meni, njega stanje on kod mene samo u srcu u imanu. Da neko je ne posladi, jer mi imamo ni, ni skupine ljudi koji jedva čekaju u muha, samo da ufati nešto, da nisipadne. Evo i murđije, samo su rekli imanje u srcu. Nismo to nikad rekli, nećemo nikad to reći. Makar oni jedva čekaju da nas istiraju, zvjeri, mi ćete nas istirati. Znači, ovdje govorimo samo da mi napravimo razliku u, u suštini, ako vidimo dvojicu ljudi, šulte, oko dvojica imaju pravade, oko dvojica, jedan može biti nevjernik, jedan može biti vjernik. Gdje je razlika između njih i dvojicim? U njihom i srcu. Jedan od dubini svog srca vjeruje da ima Allah i u Boža je toga Allaha i radi ta djela, ovaj drugi vjeruje da je čovjek nasto od majmuna i završena stvar. A vajštinom istine. Ako je tu glavna razlika između mene i njega, šta je meni najbitnija stvar u životu? Onda mi je ta stvar najbitnija da na nju pazim, da pazim na srce, da pazim na ono što je taj. Ljudi, kada bi se samo ulazilo u džendlet zbog vanštini, ha, to bi tako bio jeftin džendlet. Ne bi bilo ništa lakše za rad od džendleta. 15 dana pri smrti, fino, odnesu ti sve hlače u e, krojelađu, skratiti hlače, kažeš, pusti vradu 15 dana i otićem, posle će mu kako gađu, god potraha dođanu kupiti bijelicu, nataknuti bijelicu, pustiš malo vradu, skratiti lače i čitav život! plačko krao ubio kaže ti ideš u đenje što jo ladin ja se čudi veličanstvo jer ti ja je, je, je, dobro mi došo skladi mi odarice od nača musi u radni znači pa je nije tu ta kapica ide na ona pola vakro laži ja sam jeftino dobio đenje nije đenje tako džendit. je jer mu celu se tara mu celu se barava legende je tako jeste nogus u đenje takođe Na ovoj relaciji onoga što je u srcu mi se zasniva jedna velika stvar u islamu, a to je ovo naš glavni živoračun dobrih dijela, jeste da je natomi zasnovano primanje dijela. Dvojica ljudi opet klanjene, ovo dvojica stadio ovo dvojica skrušeni. Jedan klanja radi Allah, drugi klanja da ga vidi džemat. Ovo dvojica klanjene, gdje je razlikan? Obodvojica klanja, i obodvojica su krušim, obodvojice gledaju predase, obodvojica niču u prst, aaa, i prstir, obodvojica posugne tu. Sve! Jedan od u džehennem, jedan ode u, dženev, jedan, ode u jedan do drugog. Nogavice, brada, sve. A nekoliko puta sam smijenim s bradom, nikam, bradim na svoje mjesto, svaka, ali govorim, ja želim sada da do jedne tački. Srce je između njih, dvojice je razlika. Jedan ode u džehennem, klanja, Ne smiješ raditi takvu dijelu, nikom radim osim Allah. Ako je to tako, ne moramo pasiti na to srce. A to će se, jel me tuve, ne se radimo. Sada je podmah došli i dvojica i kvane, da mi mi kažemo sela, mare i kvane. Ovo dvojice, za nas smo muslimani. Ovo dvojice umrli, ovo dvojice tupamo, dvojice kvane mođe nasom. Za nas Dobazi se na sudnji dan, i ovdje je Jevne, tupine, se radim, da se kaznuju i prezentuju tajne. To su so ti tajne. Šta ti je bilo u srcu? E sad da vidimo zbog da vidimo zbog čega si bio takav, čega si bio takav. E to je dodatni faktor da moramo paziti na to. I e da to nije bilo bitan ne nekako Alko Arno spomenuo, da je to dan ulavene računa tajne stvari koje su so bile u srcu. Jer bilo bi nepravda, dvojica ljudi klanjali ali ovdje dvojica veštinog ono kao klanjaju. Jedan klanja radi Allaha, Allah, boji bojih se Allah-ulaha i željih džene, drugi klanja radi ljudi. I sad nije ovdje dvojice nesljude, reći nesu. Ali mi ne sudimo po mi ne znamo i ne ulazimo. I ovdje je veoma bitno zapam, poslijeću nad pokazatelje, vako, onako da li mi, bogani prijezi što je spominuo, ne vidim ti džene, nema bimbi. Taj ne zna samo Imaju pokazatelji neki od kojih možemo govoriti, ali tajni što je u srcu ne zna niko samalo. I one će se na suđenju dana tek saznati. Ali imaju neki pokazatelji. Vi ste vidjeli ko ima ovdje evo, među nama ima neke vrači uspješni dobri auto Hančara. Nije motor za ribu. Ti njega možeš da pijec prodat, kaže radi se. A la njega kad upali bravu do gazola kaže vidiš sa 10.000 do što ruč pokaza, ima mjela svoje neki znakovi oni te bili pru E tako i djela kad se radi mimo Allah imaju pokazat, da ne smije što opost, ali kaže, Boga mi, Za to kaže Allah, će lišan u meni? Jel me la wala renuna illa men, eta Allah bi qalbin salim. Tog dana, kaže, nije čekolinska, dođe se nasudni dan. La jenferu manu, nema više pare, kaže, gospodar, jajmo milijone, Ti milioni su prešli u drugo vlas i su kad su tebi u zemi pomažu djece, glede, ja gospodar imao desetero djeci. Djeca za sebe, ti za sebe. Tog dana neće koristiti mjetaknuti djeca. Šta će, kaže, koristiti? Illa men eta Allah mjetar bin selim. Tog dana će, kaže, samo koristiti da dođe neko sa čistim srcem pred Allah. Ovo ne negira nikako omučinjencu čisto srcem koje ono što smo nitru, se sada volili, sad nekima će biti problem, što nisu bila svim dersovima, a mi ne možemo to ponavljati. Čisto srce koje ispoznava Allaha, nevinovno je da će se pokoriti Allahu i onoj vajštini koju od njega traži Islama. Zapamte ovu ličenicu. Čisto srce koje istiniti ispoznava Allaha, nevinovno je da će se pokoriti zbog spoznaje Allaha i onoj vajštini koju traži od njega Allah, pa će njega biti dobro šta? I vajština i Ali, dođe čovjek i ništa s nama ne radi, kaže, u mene je dobro srce. Slagalo si, Habibi, nema večešta, ti da spinokio, nu ozmi ti do Antartika. Ako ti je dobro srce, to dobro srce koje vjeruje u Allaha, onda kaže, pa ja vjerujem u Allaha, mene dobro srce, to znači da se trebam pokoriti Allahu pa Allah mi kaže, klanjaj pa ja moram klanjati zato što mi je dobro srce. A dobro mi srce, Samo što sviđam s afkologom što pjevam čitav život, obi tu, mačku, tu, dobro srca. Če su mi li čaši? Kojom popisu Ja i trema dođim u Bosni. Ni čokoladi. E, ni čokoladi. Dolko mi pazili, danas? sutra kažu? še je zapositi, koji ćete šiftati. Počela je tova hadis, koji pazi okrit na ispravnost našoj teoriji, kaže Allah poslanik Inna Allahe la janvuru ila suvarikum wola ila ejisadikum wola kin janvuru ila kulubikum wola amalikum Allah kaže ne gleda, jer u hadis ne gleda vaše izglede. Ne misli se ude izglede da li se pustio bradu ili ne u smislu vjerski izgled, ne. ne misli se, ne gleda neko je možda debniji, neko je mošaviji, neko je možda malo ljepši, neko je manje ljepši. To Allah da Allah to ne znači ništa jer je to Allah u stvorinje. Svaki insan iz tog aspekta lijep. I to Allah ne znači jer neko pustio stomat ili neko mošaviji. To kod Allah ništa ne znači. Neko da kaže vaše šta? La, et, la et Ne gleda u vaša tijela, neko nabiva, neko mrša, neko... To Allah ne interesuje, to Allah poslani kaže. Ne Allah kaže u to. Allah gleda šta? U vaše srca i u vaša djela. Gleda to, to je sršni slan, tvoje srce i tvoja tijela. Ovo sami, kad vi se ratu u 7. Jer doslovna kaže, zaista u svakom tijelu ima jedan organ, pa u osad. Ako kaže, taj organ bude dobar, sve ostalo je dobro. Ako kaže, taj jedan bude loš, sve ostalo je loše. I onda on kaže, ako je to organ, kaže, to je srce. Ovo ruši teoriju, oni naši možnjaka kaže, dobro mi srce, a ništa ostalo mi ne veda. kaže, ako je dobro srce, bit će sve ostalo dobro. Ako je loše srce, bi će sve ostalo loše. Tako da, ako ti je sve ostalo loše, ne je moguće da krajiš dobrovi srce. Osim da poslanik je pogriješio i nije znao da će doši ti dobri vočnjaci koji mogu objediniti kod se plus i minus i da je eksploatiraju. Poslanik kaže, ako je dobro srce, dobro su i djela. Ako je loše srce, loše su i djela. Kaže, ne, kod nas loša djela, a dobro srce. Koji učin onaj sistem? Kaže, poslanik rekao, svaka novatarija je zavoda, I onda dođe neki insan. Današnice kaže, jes poslanik rekao, mi znamo kada je stavljeno dostanje. Rekao poslanik, svaka novatarija je zaopoda. Ali ova naša nije. Jer kaže, ovo je traciju. Ali poslanik je svaka. Pa je svaka, ali je svaka. I u, poslanik ti kaže, kod ti je loše srce, sve ostalo ti je loše. A kod ti je dobro srce, sve ostalo ti dobro. Kaže, ne dobro srce, se mi ostalo ne. Karus ti to uspio vidjeti, eto, to niko ne može pojasniti. Imate, vraću moja draga, nekoliko pokazatelja pokazatelja da je nečije srce isko. Ovo i sad, vraću moja draga, rešetanje. Ja govorim uopprvu sebi, a nakon toga svak sebi ga govorim. I nek sebi vaga. Kako sam sebe čovjek da na rengijem stavio? Kako sam sebe? Sada čovjek uđe, svakuju sam bitnu srca. Ja sad da ja imam neka diagnoza, imam neki aparat koji tu mi je. Evo nekoliko pokazatelja. Prva stvar, da čovjek voli tajna djela za koja ne zna niko. Hmm, zel'ka mi poteš. Dobro, djela za koja ne zna niko. Onasti, dadnije, kaže, ima neki čovjek tole, evo ja smo tešnji. Ta lampa se nije, želim ih proznat tešnji, da je to jednako upozno rodio. Odio, prije im se ošlo nađe, nemoj pare i prota baricu, da odi nahađ. Zemlja se zvala barica. Ono šlo se iz hađa, kako Mujo Mujo. Mujo muhujo, mu Kaže, hađi mujo. Eee, gledaj, nek se zna zašto je legla baricu. <laughs> ja džava brodo baricu i znaš koliko je zoveš mujo. Pa ja sam hađi mujo, a lazi u kuću. Džava brodo baricu, džavića, znaš na sam tu da sijena ja tu sam brodo i sam joj bi zoveš mujo. E ja ošto bi zoveš hađi Znači, tajna djela pokazuju iskrenost tvojeg odnosa prema Adnavogu voliš li sam ostati noćni namaz čak da ti žena ne zna voliš li za post da niko ne zna voliš li dat sadaku da niko ne zna ili voliš da izađeš tamo negdje reklamiran vakif vakif, vakif Znači to je pokazatelj. Iako to ne, ne znači da oni koji su radi određeno i dijelo javno, zato sam kažel, pazite, nemojte, nemojte ovaj moj govor tumačiti, osim u uniku koliko sam ja toliko to rekao da se tumačim. Sutra neko dati i tam se stavi njegov ime, čovjek može nije ljudi ni zadan kaže, hej roga mi pes će zato ne rekao, nesec da prije, prije će nemati Nije to. Znači, mi govorimo kako bi čovjek mogao svoju diagnozu srca znati gdje je, da vidi koliko voli ta... Jer, što Kad radiš tajno, to je sigurno iskreno. Ali, kad radiš pred narodom, hmm, hmm, mora biti jedno, mora biti drugo. Ali, kad uznaneš sam, kakar... Nema nikakve opcije da še išto dođe i kaže E, pa možda će neko kup za tam pa te vidjeti gure da to je već prekomukovan i ne more ni jutro stupati. <laughs> Ali kad se u džani godom je lako izmotati i podigneš rukke, alo, moj ekber... Mene gledaju, mene čišće, čišće. Čiš, čiš. <laughs> <laughs> Panaru kupa na sežti, pa... Ovo ne znači, ne treba obužna, ali kaže, tada šeitam radi, tada šeitam radi i kaže, Boga, da mi si jednu dede u tebe. Jel gledaj, jesu, sad će ja to njima fino pokazati kak se posunete. Evo. Znači, ali kad čovjek radi sam između njega, Allah i Boga takva dijela, tu inš'allah pokazate velikog hajra da je njegov srce čisto. I ako pazite, Nekad je, nekad je dobro, nekad je hajep u ratu djelo pred ljudima, samo nisam može može šeita na dobro savladati. De Boži, poslani, kad je jedna epilike je došla jedna delegacija, pa je poslao ljude na, po, na udjeljivanje, pa, je, pa se ljudi ono malo povukli, pa je jedan asav otišao kući i donio je jedan zavežaj pun la, hrani i pun novca i stavio tu pred zima da vidim. Kad se, su to drugi ljudi vidjeli, onda su se i oni oravljali, pa su i oni otišli, pa je se iskupilo mnogo, mnogo imetka, Onda poslanik se naslije u bilom drago i pokazuje tom čovjekom, svi se kaže ko u oživi, a mnogi ovaj hadis citiraju tam gdje mu nije mjesto, kaže ko u islamu oživi jednu dobro dobru dijelu koje ima osnovu islamova, ja sam nije došao slavit ne ljude, već je došao sa sanakom koja je propisana, I onda, on kaže, ko oživi u smislu da podstakne da se određeno dijelo radi koje se sve zapostavilo. Kaže, imat će nagradu svih oni koji su to uradili, povoditi se za njom. Zato, ako čovjek ima, ja imam, kad dođi, daj se za džanju, kogu će kod dati, pa si? A on dođe kaže, evo odmene, gdje je ovdje. onda drugi ka boga, kaj bore, a mogu ja, evo i odmene. Znači, u tom momentu, nekad je i pohvalno rati javno dijelo ako čovjek zna u jačini svog imana zašto to radi. Da radi, radi mu ime Allaha, znam, a želim i drugi da se ugledaju u meni. Znači, da, da shvatimo da ne mora znašiti svako javno dobro dijelo da je u osnovi pokuđeno, ne. Nekad može biti čak pohvalno, dobro pohvalno. Prenosi se u biografiji potomka Allah poslanika Zemlina Abidina, da je oko stotinu porodica on odmirivao od hranu, a da oni to nisu znao. Pa kada je preselio na Rahmetullahi Alihi u Radu Janu mu, kaže, našli su na, njegi, na njegovim leđima modrice koji nisu znali od čega su. Pa je onda oprimke stotinu porodica kazalo sa njegovom smrću, nismo primijetili da nam fali Hrana koja nam je dolazila pred vrata, nikad nismo znali koju je donosi. Pa se ispostavilo je da je on, u toku noći, žake, hrani, nosio na svojim lijeđima, ostavljava upra vrata, siromaha, ne ni od koga, ni šta. Kad je on umrlo, prestale dolaziti pomoći njega kad su kupali na lijeđima, su mu žuljevi žubljevi i vodlice od osane hrana. Koliko je čovjek čugo svoje Čuvuo svoje dobro dijelo. I bi poznati učenja in džahid, kada izlazi u džihadi, kada izlazi u borbu, stavio bi na lice, znači im to lefn, i sam stavio bi znači, krpu da ljudi ne vidi ko je izišao u borbu. Znači, bio je veliki hravar, burac da je znao izišći sedam ljudi u dvoboj pobijediti, Ali bojeći se za svoj nijet, a Budla Ibn Varek, to, to je velika zvijezda ovog umeta, bojao se za svoj tihlas, iskrenost, da ljudi ne znaju koja je. Ode, izviđi iz muslimanskog priljeda, zamutan. Ode i tamo i riješi glavo i vrati se i niko i danje ne zna ko je. Pa mu je došao čovjek je prilike i isčupo mu to s lica. Kad sam da vidim kos, kaže nište, Alata, kako mi kažeš? tko su čuvali svoja dobra djela. Iako su bili učenjaci, bili su, znači, imali bareke, imali svoj život. Jednu, jedan, jednu sezonu provodi na, u džihadu, drugu sezonu idio Tako, čitav život. I je poznati, insam koji je napisao Kaali, Riyad, u Mekiji, koji je bio jedan veliki položnjak, ali svoju položnost znači, bio u tole i tolije puno kranji u krtjavi. I on mu je napisao, moji glaviju ste svi slušali, Kaže, o ti pobožnjači iz neke, to što ti dole i vaditiš kod kialavi, da vidiš ženi gore i vaditi, nođe granate rokaju, ti bi tek shvatio da se ti tada igraš Ali oni su, on su bili muslimani, oni kada je došla ta ilahija i kada je došla tata sijida, zaplaku i kaže, isto Nisu na pulom kupavom drugu, a bilo je u bazo, ovdje stoji ladara mi ti gore. Ne kaže da je istine rekao. On je, on je bolji Također, bilo je ljudi koji su postili 40 godina. Davudu, ali je sada, 7 posta. Porodica mu nije zna, njegov žene ne zna posti. To da nije preješilo, jer je došli prejavljeno, je to sam imao strunfoj. I učara bakama, i u crlenkakacama. Ali ima kod Selefa mnogo toga što mi ne znamo. Noćas je još jedan predavan i čudno. Zove se Visoke ambicije. Jedan šir iz Egipta napisao i dijelo od osam tomog uvolikova, u kojem je samo tematski poreduo i napisao knjigu o visokim ambicijama. I samo kod jel kaže, visoke ambicije kod sebe pa u namazu i samo primjeri to sve, sam, sam, sve, sve iz koje je knjige preuzela. Ambicije u namazu, ambicije u postu, ambicije u ovdje. Kad čitaš te stvari, pomisliš da si u baki, šta je ljudski rod mogo činiti. Onog momenta kada se priježavao Islava. Tako da vas ovako je predaje nizni način, kaže se da jedan od selefa puno klanja u noćni namazi, puno klanja, puno plaku. Pa mu kaže njegov, mati, sine, šta je toliko ti što plaćeš, ne da se nekog ubio. Nemoguće, pa se kaj je sada lao, da si ubio nekoga. Šta je, sredzeg, nisam znala da si takav problemat, da si nekog ubio. Je toliko plakat, sa može čovjek koji ubio nekoga. Toliko plaku noćno koliko suračujemo negdjeva da pazimo na ta Također, čovjek bi trebao da se trudi, tiško, viče smo to mi govorili par puta, smo na to, na to akcije ne stakrali, da pokuša da se trudi da njegova unutarnjus se ne razlikuje o veštini, niti njegova veština u unutražnosti. Da ne pokušaješ ljudima da se prodaš pod nešto što nisi. Budi iskre i onakav kakav jesi, takav se ljudima predstavlja. ta će se saznat istina, šta si i si. Zato, juče sam so spomenuli, bilo je sredakva koji kažu, koliko su oni pažnili bili, kaže, volim da jednu noć prespavam, da ne krenjam noćni namaz, pa da sutra ostanim pa mi ni kajim se, što nisam kad joj može i nama nego da kaže tu moć plena noćni na nas pa sutra ustanim i ajde kažem oholim se smatram se bolji od drugih zato što sam na ja tajnoj učinio na nas on više voli da budi od onih koji će se kritikovati zato što je nešto izostavio normalno, dobrovoljno ne da uradi nešto pa da se oholi volili su znači da njivova vajština se podudara sa umutražnjoštva. Također, pod ovih simptoma, da li čovjek da sam sebe iskuša, da li je iskren jeste, da čovjek razmišlja o svojim dijelima i da se boji, da li će njegova dijela biti primjer. Tu nam mnogo toga nedostaje od nas ako si prevario čovjeka da uradi dobro djelo, to je kraj. Nikad ne pada mnogima od nas napamjeta dobro nikad. ja sam to uradio, ali da li je to kod Allaha na pru, da li je to primljeno? Da li je to, je to otišeno? Jer mala stvartica može biti razlogom da djelo ne bi primljeno. Bilo je sebe, prvnih gdje na kažu, kada bi znao da mi Allah samo jednu seždju primljeno, ja bi se naduđeno. Samo jednu. I Allah Žešan ja kaže In nema jete kad belu logu mine utatim. Allah zaista prijima od utatija i bogobojasni. Ako sam da jedna svešta, hajku, hajdu sam. A znači čovjek, iako je završio dobro djelo, da, da, da ga to ne uzovoli, već da ostane ona praznina, kaži ja se sad radio, molim, alvarat u kabuli. Zato ćete vidjeti arabe, koji više mnogo od nas, ono, da se volei teka drugima dom, moli lade to od nas u kabulu. Kod nas to ne postać, nema, on bukvalno naš mjesdok nema šta ti, nimaš? Ono bukvalo, mjesto, nimaš kaboli u kabulu, u kabulu ja završio obavio i gotova stvar. Ima sam i je znao pokazati koliko je velikih djela koji je djane naučila male. A koliko je male i dijela koji je namjera učinila velikim Allah Allaha, veliko dijelo. kaže dao deset hiljada, sto hiljada, da napravim džamilom, veliko dijelo. Ali ga je namjera učinila svičušnik, zašto? Jer Allah zna zašto to radilo. A koliko je male i dijela u vajštini, ali ga je namjera napravila velikim. Čovjek nimao si Marku. I tamo vidi prosjak kaže, kaj je to, I da ima više, dao da ti više. Allah zna njegovom hranju, da čovjek nema ništa, hmm. vidi tamo braću možda u Palestini, Mesiri i kaži kada bi imao milionja bi ga dao. Allah zna da bi ti dao, ali ako budeš iskren, za malo dijelo ćeš biti nagrađen veliko, velikom nagredu. Zato kaži, bojaznost toga to da dijelo hmm. bude primjeno je pokazatelj ispravni unutra umrbašnjosti. Također, da čovjek vježi, da se čuva od umišljenosti i od samohvali. Znači, moja draga, toga se treba dosta čuvati u pogledu dobrih djela, i to je pokazate dobrote čovjekovog srca. Da vježi od takvih stvari, da vježi od umišljenosti. Ja sam nešto uradio, sad sam, ja, ja sam bolji od dosta. To nije pokazate dobrej unutrašnosti. Unutrašnost čovjekovo, njegovo srce čega postakit i da kaže ma Allah, ko je me da ja to upudim. Neki dan sam prošel jednu finu izjavu, posjećam da je taj dina. Kaži, kada god zahvališ Allaho i rekneš Elhamdulillah, namun toga trebaš reći Elhamdulillah, što me je Allah uputio da vaj prvi put reknem Elhamdulillah. Filozofija, se može sad. Kad rekeš Elhamdulillah, jednom, sada kažem Elhamdulillah. Kažem lukajim, odmah još trebaš jednom reći Elhamdulillah. Zašto? Jer kaže, da se zahvališ Allahom što je te uputio da si prvi put se zahvalio. A kad sam već enko drugi put, Elhamdulillah, to iziskuje da se treba još jednom reći Elhamdulillah, i me Allah uputio da kažem dva put, I tako uzaseo. Dobro srce tako čovjeka odgaja, ako si već Elhamdulillah uradio dobro djelo, Dao za vakuf, dao za džanju Klanio noćni namaz Zahvali Allahu Što te je uputio Koliko je drugi koji su u to vrijeme Kad si ti i mali ubili u bilju da laretu A mogu si ti biti zajedno njima, Pa si Allahu Volju I Allahu milošću ti odabran Pa zahvali a ne ovoli se To je pokazatel Dobrog srca A ne da se čovjek ovoli ili da se fali, samo hvališi, jasno, jasno. I samo ta riječ, ja, u tom kontekstu je izvjetno pokužena. Također, od pokazitelja iskrenosti i dobroj unutrašnjosti jeste da je čovjek u neprestanoj borbi sa nefsom, sa dušom, I da je pokazatelj dobrote njegove unutrašnjosti, da je spreman prihvatiti istinu i hak, u svakom slučaju i od svakog. A to je pokazatelj iskrenost. Imaš zaista dobrih ljudi iskren, on pogriješio nešto. A on ti dođeš i kažeš, dragi brate, pogriješim se. Poslanik je rekao tako i Nulema rekla to, kada je onakrat, nisam znao. Vidiš njegov iz odna prihvata. Imaš ljudi, ima ubor, kako može biti da sam pogriješio? dok iskreno znači da moja draga srca diktira čovjeku da divati što koga je došla istina od starih od mladi od djela od crnog od poboždu od neb... ne ne ne to istinskog insana znači čisto to njega ne njega to hak to što se rekuju hak i sva ja to je pokazatel iskrenosti čovjek dok imamo do se sučiva a je li taj hak se podudara sa mojim shejhom Ili, a šta ko to bude radio, to znači da ovo prije je bilo bativ, pa filozofija, pa ovako, pa imetljuju, pa je li pokužili, veliki grijeg, mali grijeg. To je pokazatelj bolesti. Če ću ljudi spreman prihvatiti istinu, bez obzira, boži postani kaže, za šetana, sada pa ke, mohuva ke, on, on kaže, laži, ali ti sad istinu rekao, ti je rekao da je propisan sa kući IT-kursa, a se treni Ka spavati, kaže, to je istina. Pripad, istina se privata od neprijatelja, od nedjeljnika, od žitana, od svakog se istina privata, Kada znamo da je istina. I to je pokazate čistoće čovjekovog srca, gdje se svako od nas treba koliko se puta desi, nek nas nešto upozori, pa nas uz nje i nad. Mm, nič, preispitaj sebe i svoje srce jer i ti prima da srce e, e, istinu zbog inata ili želiš da budeš nosice istine Ima ovdje već mnogo da da neke stvari koji su isto pokazate vi Dobro, a te čovjekove iskreni su te... Svakak u neki su na većim nivou, neki su teži pokazatelji, neki manji. U svakom slučaju jedna troceta. Pokazatelja je e, čistoće čovjekovog srca jeste i to da je čovjek zaopiran sobom i svojima hanama, a nema hanama drugih ljudi. Kako nam je to potrebno i kako nam je to bitno? Kako je to ja parametar? Nerijedko nam se dešava da sve tuđe probleme znamo, sve rješajmo osim što naš narod kaže, otkri čeve, pogledaj sebe. Rješajmo svoju kuću, rješajmo svoju suprugu, svoju djecu, u našoj familiji od očeva i majki, toliko je problema i mi onda počnemo po džematu, po državama, po kraljenima, po i tako dajima Pokazatelj iskrenosti jeste i to da čovjek pazi na svoje mahane, a ne na mahane drugih ljudi. Također, od pokazatelja čistoće ljudskog srca jeste i to da čovjek pazi na Allahove granice onda kada je sam. Gjerujte, bračno, koliko nam danas to pre? Vrime, današnje vreme kao nikad u životu čovjek može raditi harama da ga niko ne vidi. I danas nam je tu pokazate dobar i svako zna između sebe i Allah. Kako se ponašamo u ovdje zajedno sa 7 alikum, 10 brate, Elhamdulillah, Yerhamu ke Allah, Astaghfirullah, Allah te nagradio, Jeza ke Kako se ponašamo kodjući. Kako se ponašamo kad otvorimo internet? Kako strance usjećujemo? Kaka ruga ugledamo? Prava, istinska bogobojaznost. Pravi pokazatelj straha od Allaha je da ga se stidiš i bojiš da si sam. Normalno da je da... Taj... Ko sad od nas do ovdje i internet i otvoriti stranu s koje nam imamo? Ničem, nikom. Kako ću svići znati? Kako će... Uči... Ha, hmm, ne znam niko osim Allah. To mi pokazate onda čovjekove čistoći, jačini njegovog imana, čistoći njegovog srca, da se boji Allah i njegove granice onda kada je sam. I to svima nama treba da bude parametar. Koliko se moj život razlikuje onda kada sam sam i onda kada sam u društvu. Također, Ljudi, tako kažu baručenjaci u ljudi koji su čisti unutrašnjosti čistog srca, prepoznatljivi su po skrušenosti i skrojnosti. Nisu oholi. Jer čovjek koji ima čisto srce, on je shvatio sebe. Zna da nima potrebi da se oholi na drugim ljudima. Ponizanje drugim ljudima dok ljudi koji imaju malo bolesti virusa, oni su ohodi, oni su namrbođeni i tako dalje. Čovjek lijepe unutrašnjesti je takav da ga ljudi voli, a voli ljudi. Oto mi sam gledan na no prvom predavanju, eto ako neko nije bio možno ponoviti. Čudan je halali staneti određeni ljudi koji Bukvalno, mrzije sebe i mrzije sve ljudi oko sebe. To je suprotno na koju je Allah stvorio Insan. Muslima on voli. I njega drugi voli. Zato sam ja jednom nekad držao des, tu bilo par onaka koji je pogodio taj govor. Ja sam namjernio primjer gdje sam njih cilju, a bili ovdje tu na predavanju, ajto, potrebe se tako za zalutano. Ja kažem, postavi sebi pitanje, Kakva si u svom selu, kakva si kod svoje rodvini, kakva si u komšinu? Je te ljudi voli? Je ljudi voli s usred satomom ili svite ljudi zbjegavaju? Voliš ti druge ljude? Pa je to njima teško, palo. Mi smo na istini, zato nas ljudi mrze. Nas ljudi ne voli zbog islama. Kako su mogli poslanika, nije senatu o senatu? Poslanik učinio hijđru, ostavio aliju radijallahu anduhu uči kaže ti ostali u mom krevetu, pa poslije i podijeli emanete koje su kurejšije ostavili kod mene. On bio poslanik i poziva im u islam, oni kažu ti si najveći neprijatelj, ali opet ti si najveći u vrednik, evo kod tebe emaneti. Kod tebi smije dat natrtanu ovcu da čumaš. Kote voli i kod ti vjeruje. I ja sam tu u njima, repa su oni morali zvat svoju lemu reko, sedam gora i sedam šuma da im potvrdi i kažu, ne, ne, vi, to što sve, vi sve ljude mrzite, iz sebe do podija, ostale mrzite ljudi i svi vas mrzite, to je samo zbog istine, samo ustrajite na tom, što više možete obrve spojite, što više se nam i to je istina. Poslani kaže, mutni, je lef, o juglef, kaže, voli i drugi njega voli, kako ga niće voliti, kad ljudi vidi koliko čovjek žari i koliko svijetli pozitivnom energijom. Zato kažem, to je pokazatelj, znači majđava, dobroti čovjekovi. On je bit apsolutno al znači da je čovjek voljen odmostu. I vi vidite, sad ima ovdje vraćevine, dragovi, kad ima neki vrat, kad uđe na vrata, svi grle da se sa njim poselaju, svi ga grle, svi ga lju, sa svakim dobro, sa svakim vesel, sa svakim gdje. Allah zna. Možda je dobar domac, ili je slavni iskren. Također, da pogledate te prve generacije, kako su oni svoju dušu zavrtali. Nisu je da da se podignu. Mi dosta puta šetano pustimo da on vodi igru. Kaže, Omer, meni jedne je prilike došla delegacija, kaže, pa oni ono ko ja, Halifa, pa oni došli ponizni, pokorni, Halifa samo reci, Halifa samo naredi, tvoja riječ je zadnja. Ja se, kaže na se ko ono, u smislu meni drago što, što se moja sluša. Niješ, kaže, omer, saš ti Omer i kaže tam u šumu. ja, kaže, natje se drva na leđa i kroz pijacu. Skonce se, skonce se ide, kaže, Omer, napravite mi puta svi da vide da Omer nosa drva, a, da, da malo dušu učepi, a, nećeš, nećeš, malo neće, vide da si nosa drva da su imalo dušu, malo prije bio, sad si bio šef pokora, svi ti pokorni, pa se kaj pošao malo uzdisao, a imam ja kaj mjetu, zaš dušu, zaš vi kako kroz pijacu nušaš drva? Kaži, drva na pijacu i kroz pijacu ove dusa, drva, da svi vidi kako halifa mora nusa drva. Kako oni su dali duši da se uzogoli, da se podigni, kako su, pazite, tu su sitte stvari, ali kako su oni obuzdavali svoje Znači, prvo otjene. Isto za ebogorenom je, onaj, bilo da, da jedne prilike osjetio, znači, da, da, da duša bježi iz njegovih kontroli, pa isto tako ošlo, kaže, onaj, nese kod drva na leđa, pa putem, skonte se, skonte se, evo ide ebogoren, skonte se, skonte da vidi ljudi kako on nosi drva, ko, ko, ko neki, što bi rekao, ono, najavni čovjek, eh, da se duša spusti da se duša od da se pokori hakno i Također pod pokazati da e dobroti čudikom srca jeste rečem aj da i to da čudik voli drugim ljudima hajr. Allah mi toj toliko toj toliko ubitna stvar današnjih vremena. Vrijeme današnjih vremena kada je isforsirana dunjaluk, kada je istorijski sforsirana za Ti vidiš, u, u srcu tebi nije nešto plao drago kad čuješ da je nekog uspio, diplomiruo, zakoslio se, e, oženio se, dobio dijete ili ovoj luk, u nečemu te pretekuju. Ja se sjećam gdje vrvati, možda tamo nekim odmah poslje ratnim godinama, na selima, čovjek kupio auto, čitao selo, bervati, prije rata čovjek kupio kravu. Čitao selo ide na slatku, kupio kravu, zvima drago. Sad poslje rata smo se toliko odavio, jedni od drugih čovjek postigo, uspjej, diplomirao, zaposlio se, kupio, izdravio, niđe nikog. Ukroo, brate, ukroo sve od toga. Kako grano, tuba, ja ne imam tu uvijaj? Otkud mu gov četvoka ja ne mogu sa jedince i da si kruho? Tvoj bolan prsa, tebi Allah je toliko dao na takve i njemu dao više. Više će odgovarati. Voli ljudima, hajdi. Da ljudi vidi u tebi zaista, da i tebi drago što ljudi imaju. Diplomiru, nazovi čovjeka, svaka čast. Allah te nagradio, e, ti si naš prijestavnik, e, svaka čast. Kad vidiš uspjeh od ljudi, čovjek oš tam po knjigu, nazovi ga. Čestini tajnu, ja ću prvi kupiti od tebe knjigu, da te Allah nagradi svaka čast. Dijete od komšije pobjedilo na nekom kvizu, ne mora biti tvjerski i pobjedilo u plivanju na zeli komšiju. E, svaka čast komšija, te pratio sam, e, svaka. da ljudi vidi da želiš drugim ljudima, hajde. Jer ja mislite taj čovjek neće zavoliti? Ali kad ti pušiš samo narost, ne smiješ otvori usta, to je bedavno. Znači, to je pokazati čistoće čovjekovog srca, da čovjek voli drugim ljudima, hajj. Rekli danas, o tijem smo govorili, onaj... Ali evo, samo ćemo par sekundica, ili eventu minuta, kad smo danas govorili o odlikama sljedećnih puta, smo da je odlika njenova da su umjereni. Sljedećni punkt. Isto tako, braću moja draga, Od, od odlika i pokazatelja čovjekove iskrenosti i dobroti srca jeste da se čovjek trudi da bude na sredini. Da bude pravilan. Također, od pokazatelja da je čovjekovo srce i njegova unutračnost dobra, jeste i istinsko vezivanje za Allah-ava pute osnovca na njega. Mi, vjerujte braću moja draga, ovaj ibadit je za zapostavljen, toliko bitan. Znamo što moramo biti malo otvoreni u ovim da bi se ljudi puno vezuju za mati. Ogie je poradikao nešto što se zove TV kul. Osmonac na Otoga nema. Havivi Zapni i to je osmonac. Ali,